أمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرود أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَن يَهْدِهِ ٱللَّهُ فَقَدْ هَدَى وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إلا الله وحدا وَاحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال أولما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة إن جفل الناس إليه فكنت في من جاءه فلما تأملت وجهه وَسَبَنْتُهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِن كَذَّاب قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ مَا سَمِعْتُ مِن كَلَامِهِ أَن قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَطْعِمُوا الصَّلَاةَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاسْلُوا الْأَرْحَامَ وَاسْلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٌ رواه الترميزي وقال هديث حسن صحيح زما عزت مندانو حاضرینو مسلمانانو ورو نو الٰہی الالمین دی موږ او تاسو لا فپور پور دین باندې د عمل کولو توفیق راکئ د خپل قبر د اخرت فکر دی الٰہی الالمین زموږ او تاسو سره پیدا کی داننګ او مختصرا فانی ژوندۍ دا سمرا سمرا فلک دیدار د دی امتحان تراویو او د دې چې نه لارل او زموږ استادو د آزمائش او د امتحان دور دې سورج پس ومږه تاسو فنا فنارازي زوال رازي چې موږ د خپل خبر او د اخرت د په مندو فکر منو دمر سب ستره ماستا سولوان دی یو حدیث او او یو آیات مبارکه الٰہی <اللح> الٰلمیں دخلو بعض بندگانو تعریف او ستائنه کئ او دا څومره خلل بندي چې داغه تعریف او ستائنه الله کئ رب کریم فرمایي چې زما دي بندگانو کې زما داسي بندګار چه دشپیا دا غی اڑخونا دا بسترون لریوی بستر خالی پر تاوی او دایی ما تاولار گو میکن رب بلزتی منگو تا سن پدی کی جوړ کی دی موضوع بانی مختی جموع دا پخوان بار بار بیانون شوی تفصیلا چه رسنگ بدا اصالی گی یو مسلمان ته به دا خبره څنګه سانېږي چې د تهجو د سراپاسېته سمه تهګوره دی ته مګوری به تپوس در نه کو خدمت والله خو خدم په کو ته س خپل تهجو کوئقرآې حقیم کې سومره دونونهې چې هغ کې الله ستا نه او تعریف کړی د خپلو هغه بند ک دې د شپې پسی سکه الٰه الالعالمین ته درې عبد الله ابن السلام رضی الله عنه مشهور جلیل القدر صحابی ده او باسی روایتونه دا خبره ثابت ده چې د حیوتاده الله حبیب په ځوان د جنت زیره ور دفرمای اول چې د الله حبیب مدنی منورې ترال له هجرت یو کو نو خلق دجوی طرفه تلوار کولا وایزم پاغه خلق کوم چې دوی تر عالم نما چې دجوی دی مخ مبارک ته سوچو کو نذکو هاشم چې دا مخ د درو جن مخ نه وی فکان اولو ما سمعتو من کلامیه اولا چما دا غید کلام مبارک نواری دا غدا خبرو آ اے خلق و سلام خور کئی او دا اللہ در ازاد پارغ ریبانانو تطعام ور کئی درے و خبرو سلر او سلو رمو و. دش تیه منزونه کوي او حال دا د چ خلق د پرا نو جنت تب په سلامتی اصر ورندن شې څه خبر دا الله حبيبو کی چا ته یاد شوي ها بھائی کومره سو کسانو د خلق زړه پدی او چاو دو او الله ری دین اخلاص کی باز یوه نو کی خلق پدی مصیبتن کی وي مړی هو دی تاسو ګز دو جو ان دو اور د نور د غشنې له سلام تاسو خبري کیږي د نبي کریم عليه الصلاه والسلام پسلو خبرو بسړي جنت لذي کوم اوسوي چې له خبرې زکوم او چایا دي کې نور پسې بسل رپي ورکو صبر خلق به دي کی تا زل عوض د جنت څخه له خبره او مون ز ا رب او یتا سو واوریدا هاシャレ یادیش ویای سلور خبر و باندا الله حبیب وی جنت تتللی یو سلام خورول دیم زمایزت مندود الله د فارت و عام ورکول کول دریم شل رحمیش خاطر او سلورم خلقو دیوته الله لو والاڑے دا دمرا مهنت چې موږ او تاسو کوو په گرمۍ سردۍ کې څو کيلومتره چې یو سوق تبلیغ لزی او سوق د دل <سؤال> څخه کار کوي د دې ټول مقصود دې چې الله راضی شي او موږ د اور شو جنت ته ورسنه شو د دین خبره توجه سره واورایي ویدہ عباد الرحمن صفات کی او صفت دا دے چه دا الله او رسول خبره بدای دا, دا, دا سه بے فکره او بے سوچ او غفلت سرنوری چا چې دا الله او رسول خبره په غفلت او دا رنگې په به توجہ سره ووري دا یو صفت نه محروم شو الله د خپل بندگانو څخه صفت بیا نکړي د سوره فرقان په اخر کې بیګاته سوغه رکو سمره کول د تجوید او قرات په تل کې باندې وې الله ولي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها ثم وعمیا نا در رحمان بندگان غ خلق دې شکل قرآن او دین ورطبیا نولش ندیب دکنو درندو غنت نوی توجه سر بناستی داده اللہ و دا الله ده حبیب خبر توجه سر آوری دل داده عباد الرحمن ده صفات و ده یو صفت ده نخبر دین توجه سر آوری ذوی عزمندو دی سلورو اعمال باندې جنت ملاوي فدي کې یو غټ عمل دی رشکیه تہجد کول الله دې دا موږ او تاسو لا اسان کړي دیو هر مسلمان ناری نه زنا نه څه سوچ او دې طرف ته توجہ وکار دا امام روحمانی او زکي اختصار سر را جمع کری جسم بر خلق به حساب جنت تسي الله دې موږ تاسو مفکره وې د چا څنګه ناسې تاسو مکه راه؟ څنګه وای نه عن الحبطه يوم الجمعه تولو کدا شند ورو ګوري څنګه بن کې دی د بډوار کاو کتلم چې له ټول عمر کې دا غشان ناسته نا دی جمعه پر از من را دا زکر له خوب را ودی دا دا غشان بنا که لئی ناها عن الحب و تیوم الجمع دا غشان ناسته پیغمبر علیه السلام کڑی دا غوی نا ثابته و دا دا غجیدمی پر از من که اسی دا سلیل که نایی دا سلیل نا روا ناسته نا دا و چونکه دا جمعه پر از دا سلیل خوب را طريقه کې نه دا یو مساله نه وایي چې ټول لر سرا واغسن ټول صلاحيتونه ادله ورک ادين ولې وبوډه اون دیور مګر تا ولړې اړي هم موږ یو غذبته ایبل کم کې تاسو غوار دې تل کړه تاسو په دې ځای کې جګړي او دې کناو سیمه او شو خبرې موږ کې تعالی شت کو تعالی ير ودر سره تبخ کې نه پياره وي جما نه بد پوس کوي بد الله بندگانو دین خبره توجو سره اوري سمرا خلق په اورز د قیامت به حساب جنت تجيي نيو په کياغه خلق دي چې اغي تهجد و باندې پابندي کوي تهجد و باندې سگهي پابندي کوي ديو جن دایو عادت جوړ کوي الله لغواني زرو مختصر وام چې کمی طرقې سره به تهجو زی پاتې کېږ نه دا یو مسله دا غرانو سنت دواړو کې راغلی چېکهتهجو د یارو وظایف د شان نه پاتې شي بیمارو یا شي او دپاتې شونو درځې د غضا را ګرځئ کم سړی چې د تهجو د غضاه دیرشپیہ سلور رکاتا کئی دوا کئی اتا کئی دولس کئی او دیرشپیہ ادھا پاتیشو نکل چی نواکن جائز چی دی وقتی دی دیر آغی قضا را کر گئی اسم دا مسئلہ و جکم سڑے پا دی نیت ادھا شو جزب تحجد او دیر ادھا پاتیشو نو اللہ دا تحجد او اجر ورکائی اچی بیا خفم شوی او اغدی امکن نو د شیطان ملارې با تکا او یا چې کوئی تهجد کولیو او جرب پیدا وې دو یو خود عبادت په سستي نو په دې خفقان Juda جرم پیدا وشه ا په تهجد Juda جرم پیدا وشه د کتابونو لیکلي کرامات د صحابه او داولیا او حق دی حضرت معاویه رضی الله نو یو شپه د تهجد نو د پاتشیر وې ساری ډېر ورځې جړل الله دبلله چې راغد تہجد او تیم شو شاره راپاس شو اخلا کرو دې او جې تاسو ما سره هو دیر ډېر احسان وکول جې تہجد ولرا پاسول نا ورته وای ز شیطان دام دای کرامت چې شیطان ورنول شیطان خو چا له خیر خبر نه کوي ته خو زه تہجد ولرا پاسول وره شیطان ولو وی. بیا بلش پتو د فاطیشوی نو دمبر دی اوږړل چې د تهجد نو ډیر را جره الله درو ما وکړنه نو د فاطیشی د ج بیاو سمره جاړي مونږ تاسو کړه پاسې دي نو ورا پاسې دي خفه یو جاړو کو د فاطیشو خو خوشحالی وي ما سره وای لريشته چې ابوي دروغ نه وای د چې کم سره پدی خوشحال لې چې وای خوځ و جراپانې سي دي نه وي ژړل په دی او بیا هغې د قزاره او ګرزونه دله حب نه چې به تجو شو هلی ک راغليناغوی به د مزال نه مخکې مخکېغا ذا کول یو خو د تحجوو پنیو دې کم هم سړی چې د موط د مو نه پس پینډ جوړی شپ لګي د ته به د تهجو د نه پلاوي. دیو جن او مره رجی الله نو بخلق تقول بخاری شریف کراږي چچا به کیسی کہانی او تا وې دی ما وې دی نماز ختن نموز نه پسوړ بس ختن نموز نه پس دغه کیسه خبره جایزه تعلیم او تعلم د قران او سنت ته یاد خذ خاون خبري یا يوم المرافل او غم چې ابس ابس لیکړي کی د مقصد ملره داسې ملم نه چې هغه بهتون د کېږي نو د غیبتونو د پردو خبرو بوجی ډکې شوي نه چې د مقصد خبره کوي کوم سری چې دیلاو ګپ شپله ګولو دله به د شپې د راپدو د تهجوو توفق نه میلاوي دارو زواام وایاتوکې راغلی وای چاالله چې سم میلاو دي د دی د دی طور شپې نه میلادي چاله چې سم نظمایت مندود د دې تور شپې نه ملعودي نو د شپې الله تعالی دل او الہ لال امین تا جړل داهبین علما او اگر چې ویلې دي چې دا د فرض مبارکه ده خدامو محدثی نو طریقه راځي دا بقیاو الليل کې ذکر کوي نو وزن دار خبره د دلیل په اعتبار دا زاد یو حدیث دا ذکر کوم چیداد تحجد و بارکی دے مخاری مسلم شریف حدیث نے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی یعقد الشیطان علی قافیت رأس احدکم اذا ہوا نام ثلاث عقد یدرب علی کل عقدت علیک لیل طویل فرقد ویکلک یعکسد شي راشتس دی دې ته کوڅ په دې کې سره نه دی په لشا کا ها ګوره دې ته کافیه تر راس وای مصهو دې دې پوره کوي دا کتا شټره د شټه سر سره انا زال پداسه مضبوط دلجشتا دې له وای کافیه تر راس دې کې شیطان دری ری غوټي اوځړی کی شو خدشي او هره غوټه سره وای کینا علیکا ليلن توهید فرق ويغدش په د دشا لک مور چې مارشم سکي تپایې د ری غوټه شیطان او څڑی او د الله د حبيب خبره حقیقت حمل وی دا سلف یو طریقہ نه چې پیغمبر سو یا حقیقت حمل وي چرته ډېر وک مزایونو کې با د حقیقت نه بیا مجاز مراد نو لو دا غټه حقیقته ده لوګ دا کثره پورته شي او دا الله ذکر کوي لو یو غټه کولاو شي ها اپ ذکر کو په حکم مسنون ذکر کو نا نو نور علی نور ده دکه بخاری شریف کې راغلي چې کوم سړی وځو او د شپې راپاسې د دا کليمه وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و الحمد وهو على كل شيء قدير و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي وهي شپې د شپې راپاسې د دا کليمه وایي د نه پسڅه غواړي نو دی ته اجابتې یقی غوا بااءالله دا کللیمه وور دا کم ز یعنی برګې به کوي داوره که دوه پې بعضې مشران داسې وي دا عمر چې پهشا کېږي دا داله یوره او کرمې د غ خوبو تلی د خو خا شوه کو در د تخت دی نو تا به بیاته په کپ کې بهې سکل د مشر نخوب تختی کوم خیالي دی او رحمه او کرم دی کله د زوانې په شان په زور چارا پاسول په دې سپيده ګیرف رتابه د خبر لپاره شه کولو نو باسي مشر د ادری پیری وړو بولل راپاسي پس خو ژر پاسل کلمه وای چې سې وی الله د خپل حبيب پرجب واده فرمایلي محدثین وای اجابت یقینیه ره څه څه دی اجابت یقینیته پس سوالو کا اللہ نوکه شر انداز ذکر مو کو نو یوخو مدعام بل غټ یو پرانسته شوا د الله حبیب تهجد مسنون طریقه مداغه نبی رحم السلام چې په تهجد شروع کړو دمبه به ذرا کاته مختصر کوی هر شي کې د الله حبیب اتباع کې خیر او برکت شي د سبا دا سنتم دا اللہ دا حبیب دا سنت عبد الله رحیم مختصر کی وسله بدی کی صورت یا سید نو د سنتو اتباع, و نکا زکا دا اتباع دا او نکا ځکه خیر او برکت ټول د پیغمبر په اتباع کې ده خیر او برکت څنګه موږ يل حج کې سیدی شهر را سره د وړاندوښو ها د بیا موږ ته باندې ته روښوې ول بیا د دل په او بل د الله اللہ حبیب رحمت للعالمین دے دا مزدلی فی بشپا ته و را اپاسی دے نمو گو باشوارا و قابچی میں راگوی جینا نبی ریسلام غبتیش پا تحجد ندی کلی زو خود دا ترک سنت دی پیغمبر چه کمکار کردے یا سنت دی جگم اپری خیاس دے نمو گو رتی دا سنت غزم گو بخوخ دی واقع زی که منا او مزدلیفه که او دسماتی زیونه کم بید نو چې چی یو گنٹا مخی پاسی اینو که یو گنٹا کتاو دست نفارز پید آغا تا دس پی خبر را نو ما نیفتی سنتو غمگا ممال کلو که چره بانگ سر را پاسی دو نو بیا با یو گنٹاو دست لکتار که ولان دو نو رنبی بدالالله حبیب مختصر دورا کاتا کول نو تحجدو نا چی را پاسی رنبی بسکا وائی. باعي اهل علم په کې فائده دا ذکر کړي ويومت کوي چې بیا وګړو د کې غونبه غو د شيطان د دې غټو موقع د دوه سړي او د 10 سره دغه غټه او د دې دوه رکعات سره دغه غټه ختم شو دا غټي ګوره په بل څه نه ختمي یو چې الله رایاکې نو د شيطان غيو غټه پرانستې شو ڈویم چی دی او دسو کو نفران اسمیشوا ڈویم دردو دی او دورا کاتا او کسی دنظار بھی غفقی او دو بیالا گیا نو کم سوی چې دا سی او کل نو دا اللہ حبیب فرمائی فَأَصْبَحَ نَشِيطٌ طَيِّبَ النَّفْس وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْس كَسَلَا که چردادری غوٹه پرانسته شنطولا رزب رزده خوشانی کمال ڈیر دی او که لگ ده که کار سمیه او خوڑو که وی نو خوڑو دیو بز بیگا کار سمیه خوڑو ده او که درزد آخری او که نو خری او که نو نی نطولا رزب دده دا نفس گندوی او ده بسس پسوی سی روایاتو که دام راغلی چې شیطان زی نو د وقت و لسو د یوکه ورته واړ دا ټول محدثینو د حدیث فقیام اللیل او تحجدو کې ذکر کړي د زنګو د محدثینو خبره واخاله تاسو کې اکثره حافظان هم دي حافظ سړی د تراویونه بغیر تہجد نکړي کې دې شي چې عام درې اکرای د پارکای حافظ سړی بعد غو رمضان ختم شو کنا دله قسم ورکې تر بل رمځان دي چې د دو رکه او پاې په کویللی د د الله بند نو یو ل د مت د حکیم دا د خو نه چې دتهراویو کې ولاړی خلک وري ل خو پټ مالک لکله مدره کنا ل خو خپل معیکله پټ مدرېږه اووا با جبی به په یو رکات کې به یو خپکلا رکلا رجمیم گنده تیری نو په یو رکات کې بتا پارا بی نو دا تحجد و زمائی زدمندو کوشش کوئی کیک ته چیر یو سڑی تالیب الیلیم دینا وقت پوری سبک یادهی نو دا دی مرتبه دا تحجد و نسیوانا او شپ شپ لگه بگیش بخبرمان نو د دې ټول ذمایست مند نیات کوي په علم کې به مودې سر نور رازي په کور کې به دې سره برکات رازي د تهجد او نمازیت مند کوشش کوي اده دې په سبب به حساب الله تاسو جنت ته ورغلکایي زه دغه او خلک کتاب د غزالن او پیدا کو عوام د فارم به تر د علماء لپاره شیخ الہدیث مولانا محمد تقی عثماني رحمه الله دا کتاب نوم د تراشه ای مطالعه کری چې څتر تفندو رکيشه مونږ نه راځم کړی نو دا غي خندور خبرو کتابي شکل جوړ دې ای مطالعه کری چې کومه خبره ورته ډیره مزیدار احکار شوی نه راځم کړی نو دا غي نه کتاب جوړ دې نای کی د جنید رحم الله واقیاں ذکر کړي دا خوب دلیل شرعي نه ده او نو پس حرام او حلال او دین ثابتیږي او په بشاراتو کی خوشخبرو په خوشخبری دا تر دې چې مساله دا دا چې د نبی خوب حجت او دلیل وي د صحابي خوبم دلیل نه ده د صحابی په وی خبانے قول حجت تکنے دی که دو علماء و تفصیل لے نو دا صحابی خوبم دا دن سو حجت و دلیل نرے ہاں قول خوب دایا و بشارت تی نو ایونید رحم اللہ بعض شاگردانو خوب کیو کتو کیو تا غریر شیر کتابون دی کدی سوش اللہ ورطوئی وی غابت تلکل بارات ووفانیت دلکل اشارات سمره کتابونه چې می لیکلی هغه یوم د الله دربار کې قو بنظرورنو کځ کې اووس وجننت کې نو دا پس و وبان في الله رقاتن اوصللیفلصحار ش په کارار را نهغې س والله غڅقاتونونه ځکه په پېښمه کې مالک لږه څه ولاړ ومسوب خبر دو هې شي په کار راغره صرف د پېښمه نه غوښمه پکار راغره ځکه د پېښمه کې ریا راځي نه ته چا لزام خې پتو راشب کله بشې نه خبر خزرخاوند نه نه خبر نو د تهججدو زمای عزتوندو کوشش وکړي ور دي په مشرانو بشرانو به یو خبره وله وځلې واخده خبرې په مقصد څوګل په یي تازه یو خبر ده کومې ادارې کو پتول کراغه ده خو دې خبرې په مقصد باندې عوام چې مشرانې په یونکي ننې پوي دې خبرې کله مشران ويره و ډېر پرېشالو کې وې د کم مصیبت په موند کې چشپې داغه غمونه مکه و دا و راي کنه وره و سره سلام باندې ښکې شپښت غمونه مکه وا تیرا وی قرضدار ممی ساری شرمائی ویچی منز کیش پید آغا مصیبت نمیرے گا دا صحیح حدیث کی راغلی چکن الا پیشمنیشی نزمون رب کما یلیق بشانی ہی اسمان د دنیا تنوزول فرمائی دا خپل جلال او د عظمت متابق اب آقائدہ آواز کئی سوکشتا ده سوالوالا زور کولوالا تیاره سوکشتا ده دعا غوختوالا زی قبلولو لتیاره شتا ده سوک بیمار چه ما نشفاو غاڑی زور کولو لتیاره ورده آوازونه د بره نرازی سمو خیال لے یو گلی دی ولاکی یو شریف او حیادار انسان چه تالا دروازه که کئی چه راشه سه او اوثر اوته اوثال صدر نکړ داد د شان سره خیږي لږه سماع بو کائنات او خالق کوزو نه کوي دا وخت کې او تاسو شو د ویش په وخت کې او تاسو دی یو سری اعلان کړي دي وخت کې به حکومت هغه وخت نه بل وخرای دا والو قابلیت ما خو وای ما اعلان کړو ضرور مسفقین نمازګرا په وروه وز تقسیم کوپ تاسو وخته تا کړی زور نہ بو ولکای دا غ وقات زمای عزت مند وسغه دا, دا تعالی نو وقات دے دا دا طرف نظام عزت مند اووازو نه راضی نو دی اوقات او کی ربی کریم ترا پاسه دی اوقات خبر رجب چا چاسی او جڑل اللہ تا دستا مصیبت کې وبشپتی رنی شار بهل او کچری ستا په غختو کې فرق ني تل هغه را دا स्वीकरे دی او یو مثال ذکر کړي وای یو والا چې واډه کړي نو څنګه ورکایږي خو خوڅو والا دشتا بعضه اهل علم یو مثال ذکر کړي وای سړي بخلقو نه ګرځي غستي به به ورغول نو کارزداری نه زه د خوصه درو غسته نیمه خو ده را تاوکړي نیم نیمه سر ده لاندې اوه مال را کا د پاړو پچا پروا نه وېدی کی او ماشوم دی جمی موسم او تو دا وای پخکړې وای حلوا را حلوا دزر ساده نر رويش اغله ویرا شټول الوي ته اوتاله لا پخپله مخونه پقر ازدار و مخرو له دې برځې زه کوي وېدی وکې دابا رار روانه دا دغه شام ک څوک کوي په تصویر بنو بسې رو رہا زموږ د علماء نو برائت ته لوک د تصویر د جواز پتیږي زموږ د اهل علم دا فتوا ده اے توجه کوئ وای کو دنیا روانه نشوا او د تصویر څومره نوی نوی آلات جوړيږي خود نبي خبره به نه بدلي څه پوښي په خبره با لا غوځ موبایل لکه مروونه کمره چې کله اجازه شو نو د مسر علماو اختلاف شو ورو نزمونگ باز ایک قابلین دی، علماء دیوباند و ایسر مناظرہ کړی پا دی مفتی کفایت اللہ صحیب رحمت اللہ علی په داغی پا دی فتاوہ کے دا مناظرہ اکثر فتاوہ اخر کے ذکر نزمیسر علماء و چې دا جائز دی او دی موبایل سره دا باز اخفیو خواه دی, دی نگو رکو کامت زر رانگی نو نیوی نیوی آلات با دی تصویر نورم جوړي و دا آلات و دا بدل دوسرا دا نبی خبر سندا دا عرب و زمونگ دا ملک دا احل علم و احل تقوى فتو دا دیشی پنار و والد مایوز اللہ بجیتوی مدینہ منوکرنا کن اسو میتوگو رجی دا عرب و علماء سویدی بارک نو بازی احل علم و درید لیسا و صفی کتاب پدیلی کلے خو دا عرب و احل قلم و علماء مویجی را شیصرے را شیصرے زنان را وای د تصویر دی. هغه ته وی چې تصویر نه ده. نو بیا غوښتار کوو او که 24 تنه پاغي پردونه مکو تصویر نه دینو. څه پوه شو په خبره باندې. ک استاد دیبي او د لورو او د زنانو 24 تنه تصویر دی نه نو ته په جنته لکه. د دې تصویر کوشش مکویدا غي د توبې د دا دا الله درزاداره. او مسجد لم کوم د الله ناراضگی ځان سروړو. ما به یې خبر مې کوله ناما شوم نه الواټو نو تاलेला ما شوم ولې پیسه را کاولې رونه دې مخ کې نه لاسې ټول لاټون کوي رځي دې څه وایي ما شوم جهاش ورو کا یې زه خو یې سیمه عمر مکن درم عدالت وره له څخه دې زموږ زریه معاش ته زموږ سره زریه معاش زه په مور له سوه وایداسې کېس مې و جوړ او کسر هغه قرضداري ده یو پټ بي سي اورت نام ټولو لمور کې له وا وال له مور کې ابه ولوي زم ضرورت مندوم تاسو مې هو جوړا وال نو خو شي خبره واسي ما علم ضرورت په ما قرضه وا تاسو غوښتا خو جوړا نو جوړا والې سره ټول مسله شو نگوره ورقولو والا <سؤال> ورکای زمانگی یو مرگلو اسو وفات شو اللہ دیو بخی دیر نیک سنیو چی کالا او غواڑی زمانگی زیک درسم که اللہ دیو بخنو کی حاجی محمد ایوب سیبنو میں دیر نیک سنیو مالی اوزل کی سکو لا و ای حج لغا غلم که غزون را نرک شو کالا چی او غواڑی کنانو ورقولو والا سکی ورقولو والا تیار ری خوطو والا نیستی وي پول سره مې خبره او کو به اوور راټ وي ې پ هم بیا را ل د دن نه کوو غم کوه او کوې کا غو تللم نه په لاه کین نی وم یو بل سره ی مچوره او قرارلم ته وخت م ژ جله بچې دي کا غزونه را وړ دي و بیا چای او پاکستانی رو ګوره چی دا سی زید پر غیر خطاکایی از واسه دریکی سرا مدینی منواری را جخپل <سؤال> کفیل لورا سی نو کاغذونو در جور تیو ای که ناسم را روان شد اوز حرم کې تواف کل جده دي دی وی آن ریور را لی وی ایر ری چین کاغذونو روک دی و سور را زیوشو را سرپرات دی وی ایزا و غز ما ور حالیت نومی واقسی کاغذونو ریور سرپراتو روخ او مرا کلو نو غښتو والله ګوره پیشمنې کې اعلان کوي ورکولوله غښتو والله دما زت مندو نه شته الله د مونږ تاسو غښو والله جوور کې نو د شپې د ته زما زت مندو چې مونږ تاسو کوشي شوکو دا په ادات وو کې یو همم ادت سر اینلی امت متې مشرمتته د توفیق کووررکې کی په صحیح طریقه سرا دا اداکی حدیث د مسلم شریف کې راغلی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي او امام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمنا اوریدل ان فی اللیل لساع لا یوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا و الاخرہ له و لکهله ل په شپکې خاام یو ووق دی دهغې سره د بندم فقط د مسلمان نه رالی چېله نه د دنیایا او د خیررتڅ خیر غواړی مګرلی ورکي او دا هررش پهوي نو هر په زمای مندو د پورت کدوکو شش کوئ. ذیشر الله گناہونه معاف کړي اباع ذ اعمال سره بیمارای ختمي امام ترمذي او حديث ذکر کړي و عليكم بقيام الليل فانه ذب الصالحين قبلكم و تاسو د شپې تهجدت کوئ دا د پهوار د میګان او او عادت ته او پدی ما نے وطا سو رب تنیز دیکی گئی پدی اللہ گناہونم آف او دا دی د دو وجن سڑی دو گناہونم نمکی گئی او بم سورہ مضمبل کی را غیاتی او تفسیرم کاؤ دو تفسیرم کاؤ دو تفسیرم نے دیت اللہ خفل حبیب توعیدش پیارا اشد و اقوام قیلا اِنَّا ناشئة اللیلی هی اشد وطعا و اقوام یو ماناو لماو داکڑی دشپیر آفورتکی دل ده نفس پا قابو کولو کدیر مدد کئی ده شیطان نزیاد خطرناک سده نفس ده شیطان نزیاد خطرناک سده نفس ده دیو جنه دمو الله اللہ والا وی وی جنت تدو قدم علارا سو قدم علارا یو قدم براوالی او پا ده نفس پا کی او ځې بللې جنت لپاره سيلي نه نفس ګناحو نه غواړي دې د خواهشاتو تابیداری چې په گرمۍ کې رو جوړونی په سردې کې تهجد ولر افاسه چا چې د خپل نفس مخالفت کو نو الله سو راځي نو کې د جنت وعده فرمایلي امام شافعي رحمت الله عليه قول علامہ حافظ ابن قیم رحم الله ابو کتابونو کې ذکر کړي امام شافعي رحم الله ویزا الله وعلى سره کې ناسم دوه خبرې مزدکې کله غرسلې او خبره ته کې بزغسې وي اورته ده هي د کتا زلماو او فی دامل کو دتول خبرو کا قوم نه کا وی کم دی کې چې ماشا الله قران بياني دی صحیح دین اور افادات کی صحیح کہانی نہ کرے وہ ذدروغ کی صحیح چا شو روکڑے د شرکیات او بدعات او د بیز نه چاوله وږيخه نغیل غث کې خودلم گناړه مولا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ رح موضوعات کبیر کی ذکر کړي و یو کی سخوان کی صحیح کولا او مخله یو دیندار علی ناس تن غریب ویله په مولا رجور جدا د رغماینن خوشاله ده چې ویله شي د رغماوی ا بیا چې په منبر خاص ناغه وی د خاصن د ملیکی هوا خپل طرفونو نه وي احتشام کول طرفونو وي سنت તરી کرا ناغه واعظ ورته غصہږي وګوره خو خود ته کې دي او ترخونو نه وي احتشام کی اور ترې زمام کار سنډته او تو په ضروغه وړاندې نف نطفل عبادت سنت તરી کرا طرفونو وي احتشام کول سوي وېز سلطنت کو په ضروغه وړاندې نو کم کمزه کې چې قران او سید دین بیانی کې دی مجلس کې کی کې نهي مو سر راضي مرګري چې د درس له لوري نمبر په نمبر ما سر راضي الله دیواله جوړ ورکی کاينه راستله نو زه کوي د پاره درس کوو زه بیا بخپله تسله کوي دا یې دایو دی الله دیواله جوړ ورکی ما په سی راځي بیا ځل یو هدي شه براوستو نه مالې چې ما خدای نن درس په تور ولې خوشاله شو مهولي په هغه زمو درس کې یو حدیث شوی او دا غشان دا مسلم شریف حدیث دے و ایکم زیکی چه قرآن او دن زدکی گیا دا خلق راجب آئی نو چه دا پور تشی اللہ ملائک کروستا سو نا ملائکو گیرا چولے دیت ایمان بل غیب ہوئی زمونگ پی غمبر ویلی اگر کمونگ لخکاری ده تاسو د دن پت اس بتنا سیکن ملائکو نه نگیرا چولے نو چه مونگو تاسو دا مجلس ختم گوی با اللہ تزیز حرد علم نبا اللہ تے تپوس کئی ای وای الله یو مسجد اوږي کې خلک را جمعو سادين بیانې دوه یوره دوه وګ دا حدیث په اخر کې راځي الله او غواشه دې به څه کړی ماف نکړي وې يوملک او کې وې رب په دې کې غوا دا کلی کې غټ ګناګار شړېت ناس ادرس لنور أغلې دې درس والو کې چې سر کارو لوچاولوی چې څه غوا غورا په جمعت کې نزدې دې زرمم لړشم چې دې وګار شي را خپل سوال جواب ورسروکم تاخود ټول مبارک د باخنه اعلانو کو دبره کې سوې نور ابي کریم ورته وایي دې م وبخلهم قوم لا يشقابهم جليسهم دا یو د قوم دچې د سر ناس سره بدنسيبه نه پاتې کی نرملو کو تول مو په جو دغه تاسو غوږون ګټه قتولاته وایي ځان د املو کو تول کې راول لیکنه مثلا زموږ د ټولو صدا مسئلہ تا کوئی دھولو گاڑا بڑا دا دا سے مجالسو کی کیلئے چیدہ اللہ دین بیانی کی چیدہ مغفرت پا آگا عمومی اعلان کی منگو تاسم زمائی ذات مندو راشو نکوشش کوئی زمائی ذات مندو چیدہ دین پا مجالسو کی کیلئے دا علماء و صحبت کی کیلئے اس ماشاءاللہ ہر مسجد کے علماء کرام قران او سنت بیاгай بلکې زموږ د علماوی چې پکار دادي چې د قران د ترجمه سره د تړلې د احادیث مبارک او درسونه دی. اوس ډیر مولیان الله دې له موږ ټولې حفاظت وکي انکار حدیث طرف سره وای دا ګوره حدیث نه ده بلکې دا هم کو سزا نه او دروغ کیسه جوړ کړي چې کم حدیث د قران سره موافق نه نو باندې څه په شوي په خبره وای دا حدیث نه دا د دروغ یو کیسه ده حدیث د قران مخالفت مخالفت کیده نشي دا قران په چا نهزل شوی په نبی کریم رحم السلام اغه فقحو خبر د قران تشری کی دا چې کی چې قران او سنت دسي اي کی بټ کرا زما استاد ذهن کې بس نقصان وي اشکال اشكال وي د قران او سنت دیوبل سعید دی کې تناقض نشته دیې ته رو نهشته نو داسې مجلیتونو دوغ لماو کې زما زمنو کې نه الله دی وکي چې زمون د لماو اخلاکم سم شي او دا سومره و لماتتو لبا الله دی بعضې داسې وي چېلس کالیید وکي او یو قال په کې د کنزلو کورس وکي و په خبره نو هغې نه بیا اخکم به تفر دي او لامې تنګ دي د تاسو ورسره دا یو کال کورس مکوئ فہمه لکه نه قران او سنت دغه یو خوله کمزور دبل د سپکاوی دبل د شرمولو دا کورس مکوئ فہمه لکه نه مې راغومای دا کورس ورسره مکوئ اخلاق او سره زمایست مند دین چې څومره په لاله شوې دا اخلاق او سره پیدا شوې دین د اخلاقو او سره په لاله شوې نو د الله باندې غانو د تهجد کوشش کوئ بل نام دې چکم سړې راپای شي ورکه نور مګور نو دلې راپای سوا اوقدر لې وی دي نه به مپاسو ان ورياو دا سي ويدي په لوراي طالب چراغ لې لې غو استاد خامخا فسي دې راغله دي ده پارغه چيله په پنور خاطر نه پاسي کپاسي با دې بسی وختي به پاسي ا کوشش کو یا څرګر مو سره ته بناسو مدرسه د او د بنينمدا نزکر لحکل کورو انا نتفوز غمصر جسم را تالیباتی جول تحجد لپاسی اتالیب پکیوک لپاسی بگیش بخبر بار تازووی ارز جال و قوامون اعلن دیزادل تا بسی قویوس قوامونو دپ راتنی اب آئی گنی تازو نزیاد زنان نزان سترے کئی لگ سرے یا دو رکات اللہ دی علم کی خیر برکت رازی دی سر علم مبارک جوری زکه علم نه علم سره جوړا فریادم پکار دی چې علم الله علم نافع کی نو کله دې علم کې خیر برکت و اخلاص واجو نو سبا دی جوړ شي که دا پثی نه نو ډېر لمای ګور دی لسی وی دا غین خلق تنوی علم دال جوړ خلق ته نه پام نه خلقو دې نه الله نه یری اګه علم داسي ځې په منبر کې نه زموږ تاسو ټول پټ پټه ايات القرسی وایي چې الله خیر کوي چې اوس بس چل کوي اب زه ټول پزان مو او عزت وایي چې جی موږ منبر لغوتو چې بسو کرا په مخه کوي داسې مکه وایي خو خپل کنه زموږ بي علماء او تاریخن ذکر کړی و یوسف عليه السلام چې کله بادشاه شو او د مصر حکومت ورته ملاو شو نو عزيز مصر مړو او هغه خله ډیره غریب بشوي وا لوی شاورتوی کو یوسف علی السلام نه د سوالو کو استاد اطول حاجتونه به پوره کی او ذر به کی درته نور ورتوی چې نه استاد وځنه هوږره جیل لاله او لمخنه نشي تکلیف به ورسې نو یغه ځنانه ورتوی زه د هغه چانه نه یری ګم یوسف الله نه یری قسم ده کوم ده الله نه او یری دونه به کافر به خطا نه کوي هغه ځنانه زده اغه چاننه یې رېګم چې سوکڅدي د الله نه یې لګینو تاریخ لیکلي وېدا لا رکه ولا روان یوسف الایسلام په شاهان شان کې تیرې دو وی پاکی دا غذات لرا چې هغه غلام چې په اسور او خرچوېو اېز تقوا د وې ندي مقام تو رسول او با شاهان دې گناهونو دوهنه د تهر او رسول نو یوسف الایسلام په جناش دا الله یره زړ کې راولی دا ګوره چې زبه د ممبربانې د چا د ړ د ازارې دو خبره نهکو او د الله د هو درشکله د نبوت ون د دی د مبرې د چاه زار ک تا د تش پټې د ل پاتې چې پټکې وې په سرړی په ممسله تش په مبر به کې تاله خو د خپل نبی نه بلند اخلاق فاتې دي. د ممبرد الله حبيب د چازړه نه دي هزار کړه تب د چاد زړه د هزارولو د چاله شهر مودو د ذيب بالکل کوشش لکه د تهجد کې را با سيد الله مغواړي حديث پاک کې راغلي دا حديث سه غنو کتابونو ذکر کړي او حديث سندن ثابت ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي وې کم خاون چې دلچسپه را پاسې د تهجدو تا او بي بي را به دارکا کپاره خوب غنه بکړي نو دا سه و بي داري په مخوشینځلې ا دواړه خدري دل نوې الله به دواړه تبخلو کی ا ک دواړه کاته وکړه با رواياتو کدا شه راغلي ا د الله د حبيبي یو وعاد دي ټولې دنیا سره برابر را رسول الله ابو هريره رضی الله عنه فرمایي دا حدیث امام نسائي ذکر کړه تعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فينظر ندح في وجه الماء و رحم الله امراته قامت من الليل په سوله تو غ ځوج په با ن حدې ووج ال مع وای رام دي و کې د د شپې راپور ته شو بییم کا خو مخې بس ماول جوړی که نه پاسې او ګبور روشي دی اکه تا ماول نهې جوړی غې خواون باې و شوړې د پمنې به د موس په ځوالو ټکل جوشي لبیې به دوار خداساون را پاسید او دې دواره کا ثوکل د الله حبیب او ی الله دې په دوار وبانه رحم وکي بل سحجد بدن بمارایل رکای ډېر بمارای د سحجد او درو د هر عمل یو دنیوي फायदा مې سوي د ارمان دنیوي फायदा مې د جزا او اعمال وې ادیوان ابن قیم رحم الله قلمرو چتکړه او مخک علماء قلمرو چتکړه اشرف علی طالب رحم الله یو کتاب لیکلی جزاء الاعمال د هاري میکی دنیوی بدله او د هاري ګونا دنیا وی سزا وی موږ مخک جمعه یو کو جمعه په دې بیانو ګوچره زک په سډیری سو خبره ايو مارګریټ نشتا تقریبا 60 نمګوري دیریو دا یو مسله ده چې دا رزق به پټیری نو یو څل خبرې مو د احادیث او د قران نکړې یو وردا خبرم د قران سره رزق سکي دیریږي دې دنیوي फायदा راټولې لاره باندې قران بچا ده 파 راوي چې الله راضي شي کو دلوي دا د رزق په ټیری ادي بارک د قران سور او نصوص راغلي فرمای و ا هممه قام متتهه تهولنجله وما انزلیلهبمرربهمله ااکلو من فو کېهم و من تې ارجو لهم دشمال کوی زما واده دک چاکلی کې تاببانیلمن نهوهمالروان شوی کې تابې د بره او کته نه بخواراکو دیشره برکات دې ری قرآن سرا لازم اي جسمند تهجدو کې یو فائدې دارا ترمزي شريف حديث دې بيماري د بدن نسکې تخته نو له تهجدو څخه لاذر راز د پاره را پاسې امت پریشانو کې د طحانو کتابونو لیکلي باره علماو تاریخن ذکر کړی پخانو کتابونو کې لیکلو یو امه تر روان ده هم في صدوره صدقه قران بدای فسینو کیوي يوم اخر يومت صفتمخ کې کتابونو کې يومت را روان ده اناجيلهم في صدوره داغي قران بدای سينو کې فروتي ادم صفته چې امه تر عزيز د جړا اواز په پښمنۍ اسمان ته پورته کیږي نن تاسو دا خلکم تقریبا د ن ش مرتبه کي که نه کهزهو هم چې پړو کې د مالګې نو داغ مو خبرهغل د سرګونو په نسبت بهتلته یو سړی سری هغهحل جوظار دی الله سراپ صحیح دا وقت د تحلان دی دا وقت د دی دا وقت دای زت ورکول د دی وقت و کې اله خل لمین سکي واده فرما دی بدی سحجود ترا پاسهی الله نا واړی قدر نہ قزازل نو قزا اراده روی را سو کواده کیږي داسې بکی په ما شاء الله خیر از حجت کی بدی با عمل عمل بل دا وته کوي د فتنو دور ده تاسو په مسجد کې چې علما درسونه کوي سوک سوک بکیږي ابای ما شاء الله ور دخل علماء او صاحباں سره کوي قران او سنت دخل العلماء نزدکوي ا دې باندې کوم ډېرې پیری د جومی پر اعظم له وختي راځي څوک بده جومی پر د ځوان نو وخت دراتو کوجیش کوي وختي راځي نه نو ما خبره ختم کړه تاسو رااله ها بھائی ورنن زوالو شو دو یولس لاس منته د پاسه په دو لاس باندې سوق چې د دین مخه راغله دا غبا مل نامه کې دي دي جماعت په دروازه کې ملائكو دی یوخ ثواب ولي کوله بخاری شریف حدیث ته شک شکراغه دي مخ کې حمای ماشا اداکم چې رستور علی نو تاسو ګوره یوخ بايدو ایتاسو له واجب کده کور نه دیو دولا کوپي را واغس او کزن امدن دی روکی کې خزه کمزور شه کو پساو تو باډي په یوټه کوي پدغه رز بتا کور تفریده تا غدوله کا روپي ځای کې روزانه دوله کا روپي بیني د دنیا په روپو په مخو کېږي کی او د آخرت پاږي څوک چې زوال نه مخ راغي د یوخ ثواب وګټل پباې څوک بدوخ سواب روزانه غټي بیا د لسرو په مخو په خپصه ایله الله باندې ګانو کنه تاسو را ما ا خبره وګوره یاد ساتي از دی آغای او ملاب از بیان نبوتنم اس وفات تی اللہ و نڈیخ کل مرگ و ارپودا سی مرگ دی اللہ را چاله مرگ ناغبا ما نمک که امو مقتدیان او لنسیت پولو ویبین ایک وقتو دورا خو خبر یادا ویچی سپلو پوری غدر لیا دا ای کنا تازو آغا سپلو نم خبرارو لی وی دوم را خبر یادا ساده ای چی پیزار پوری در نسوی تازو سپلی یلتویس تی کنا پیزار دومره خو یادول پکار به خبره یاد ساتي زم عايذت مندو الله رب العزت یې مونږ او تاسو تحجدو تهجدو په پورو پورو دین د تللو توفیق راکړي الله دې زم مساجد آبادو له توفیق مونږ او تاسو له راکړي پرم مټول پریشانو کې دې په دعاګانه دا د دې جمعه ورځم نن ډېر مبارک او رز ده د دې کېم دعاګانه کبلې کی دعا او خات مبارک صحیح یو جوس امام با ده خدبه ده پارا پا نمبر کینی نو ده موز ده ختم دو پور دا وقت ده ده دی وقی بوئی سو اخ دواغواڑه گونا ده دو خدبو منز کلاس موچه تا ویدازو سنتون خلاف پزرزر که دواغواڑه سکاوائی او د سجده که دواغ سن کب او د موز ختم دو پور دواغ نو سجده که کی رکو کم دواغوا اخدش امام بخاری رحمت اللہ علی که فاروقو کوم دعا غوخره شوره په پورتو کنه انه پهونکو کې انه پوردو کې فارابای کې وسکه ځکه کتابو تکلمو کو نو د باج ائمه او مسلکدار قصدا عمدن که چا په موږ کې خبرو کې ووزه شو دا نه کوخته کې شوره په سجده کې ساجدا کې سوال یو خدای قیمتي وخت د چوزمه امام خودوی دکینی دغه الله نحفل حاجتونا مخه لکای یو د مازیګر نفس تر ماخه مپوره دا وقته ډیر قیمتي ده او دغه لیک درو شریف هم ګورځه جمعې د ورځې تقریبا امام ابن قیم رحم الله سره د پاسه ډیرش خصوصیات ذکر کړي د جمعې د ورځې سهې نوې دي خصوصیات سره جمعه سمشوا لکه جمعه سمه شو تربل جمعه بسمه اگر جمعه سمه نشوا اساس رټولو بسمه شي مونږ نیم بیان کړه تاسو را ل یوغه مدغر وانه که جمعه بسمه د پاسه ډیر خصوصیات دی او دا ټول جامعه بواچه غسل بوکه خل خوشبوي وو لګي وختي برازه کنا وخت را نه دخل کو پمن سر د پاسه بناوري خود بچي وی د کی, کی خاموش بنا شي دجميعي او خصوصیت دام ده چې د روح شریف به وي ځکه نه نه کله مدینه باندې ورکه به وچو سره ناس سره په موبایل باندې ګاډي وړي راځي البته دجميعي په 24 کې دا آیات راځي ان الله و وملائکته یصلوون علی النبي یا ایها الذين امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما بته پوزوګو او د جمع مخالکو له یادې جنون ګوره دا راز او شپه د درود شریف دی ویل دا. او د درود شریف هم ګوره صحیح طریقے سره موږ یو سلوي خسي غو سره درود را کړه کتاب کی. دا له لارو کوښګو کتابونه معنی چې څو د درود تاج یا شاده زانه جوړ کړي درود فصاحه د درود دای دا په الفاظو وایي د درود خاور چې د درود د کوم الفاظ او انتخاب کړي لکه باقي علما چا شافعی 142000 کتاب لیکل دا یو مسله ده وهې د درود الفاظ که صحیح وي او چاودي کله جایز دي یو جایز وي او سنت وي دې کې فرق ده جایل شیبه نه ګناګار نشوي او تعبد پیغمبر په ویلا باندې وي بندگی سره وي کم قول فیل چه د نبی د بدن نسرگن ده اغیط عبادت وی اغیط بندگیری وی تا انور خویر بس گناگار نیجایز ده نو درود با پساحب درود مانی ده آغای پا الفاظ وی چه تا درود تا جو دو وی چه ورده سو درود مانی نوم درودی لکی ورته وی که لکی ورده وی حبای در درودون خلق و در ذانه جور کری درود آغا درود وی چه کم بلکه که نور سن درځي نذا په مانرواله درود خو درځي کنا ديته درودي ابراهیم په جنازه کې د درود وایي جنازه کې یو درود وایي واغه سندن ثابت لري هغه درود سره نه آ سره سندن ثابت لري جنازه کې درودي ابراهیمی وایي نو نن ورځ درود ویلو رسم دا 1.5 درود وایي په نبی کریم عليه السلام وي په دو اعمال الله مشكلات ختمي یو چې استغفار څوک ډېر وي خو سي استغفار وي اسا یو دا خو빌 نه ګره لکه زوام زما د توبه خو نو خور نجیب زبکه نیولې نه ورکو نه می تر مرغه اراده شته نه می ځن کته نه یو خدا توبه ده کړه چې چا نجیب زبکه خکاری ریبی او هغه خوري په هغه جميل جوړ وي جو جو الله موږ می قبول کړي ګله پکې داشي ووای مولانم ووای او ای دعا او باران مګي غماجه چانس وکړي ولې غلم به پکې کوي نه کې پاغه باران روانې کې یو خدا توبه ده کو تو لو رضش په لګيایي غبردي شه دي نیولې زمکه دي نیولې پر حق دی خورل نه تو وزا دا غلسو کا اغله حق ور کا یو په سوي استغفار الله ټوله پریشانه ختمه یو په درو شریف یو سنې د دلیل په اعتبار کته وګورئ نو ای کثرت سره دی سره راغله نو را وظیفه کوا غم ثابته ده ډېر والي صرف د دې دوو بارہ کې دلیل پېټه وا استغفار چې سو ډېر وې الله به ټولې پریشانۍ ختم کړي او څوک چې درود شریف ډېر وې نو الله به سو کې ټولې پریشانۍ رب کریم ختم کړي الله رب عزت زموږ استاد ټول اعمال د سنت تریکې مطابق کړي اللہ اعظم موږ ټول خاتمه په ایمان کې الله اعظم موږ ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم موږ ته زموږ والدين او استاذان او موږ ژوند د اصول او فروغ ته واړه او لوی ګناحونه معاف کړي الله دا کومه وبا او مصیبت او پریشانی په امت راغلي الله دا ټول یې پریشانه ایده امت مسلمانه لري کې حرمين شریفين مساجد مراکز د مسلمانانو ټول دینی او دنیاوي کارون الله پ رحم او کرم کولاوکوو الله دا پریشانه چې کېې جوړيدي زمونږ د عامالو د وژه اللهمونږ ټولو ته د صعیح تووف ق کې الله دا ټولې پریشان ختمې کې کوم مسافر که دینی سفر بانی دی او که دنیاوي سفر بانې او غې د او د ووجه پریشانه دی چا غریبانانو سره خرچ نه شته بعضې تبلیغې جمدونونه لاړدي خرچور سره خمه ده غریبانا نو پڅی دی زین له کونو روپې راه نی او تروسه درات نه لګي الله نه اخلاص سره وسمو غواړي او تہجدو کې مغواړي چې الله دا مسافر ک دنیوي سفر دی او کدی دی سالمین غانمینې خود ذکر نو تائل الالمین را واپس کې الله صبر بیماران دی ټولو ته شفاء کامل ورک الله دا سمره علما او طلاب دي زدي شینی د قران او د علم نافع د باره پرانځي الله دا دین او قران زمونږ د پاړه حجت کی الله په مونږه حجت مجبور ہے۔ الله دا دین کارونه چې سمره دی الله مونږ د پاړه حجت کی ته مونږه حجت مجبور ہے۔ الله زمونږ مشایخ او استادان او تا جنت فردوس ورکه دا غي د ګناهون نه الٰهی لالمینه تر گذرو کی الله دې ټول امت سره رحم او کرم او عملو کی دوه غړې زموږ پښتون په دشمنو تر بغنو کیږي او د دې وجنه سمره سمره مال او جان ځای کی الله دې پښتنو نه د دشمنی طرف کړای دړي چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ورکه چا کورونو کی بنین بنات زامن او لونه دې الله د غیب او نات نیک او د حیات ریشتي بندو بس وکي بی ګناه شوک باندې وان دې الله د بنده را خلاص کی الله د ټول پریشانی پخ پر رحم او کرم باندې زمونږ او د ټول امت نه لري کی یا رب کریم زموند دي مدارس او حفاظت فرمایو الله سوق دي مدرسو کې منډه ثرړي ويته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله زموند دي ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي الله دا سمرا حاضرين غایبين مسلمانان دي او سمرا اوريدون کې دي ساتي جوړي غړولي الله زموند او د دې ټول ديني دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زموند او د دې ټول امت دینی و دنیوی پریشانی خط میں کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخیرت حسنہ